Tulburările, pista a cincea Caterina, înverșunându-se în hotărirea ei de pacificare, a dat în ianuarie 1562 un edict potrivit căruia li se acordă protestanților libertatea cultului în afara orașelor închise și li se permite să țină chiar în aceste orașe reuniuni în locuințe particulare. Catolicii n-ar fi fost mai puțin indignați dacă regenta ar fi instituit protestantismul ca religie de stat. În semn de protest, majoritatea seniorilor catolici au părăsit curtea. François de Guise, conetabilul de Montmorency și mareșalul de Saint-André, au constituit un triumvirat pentru a apăra credința catolică. Cu alte cuvinte, trei dintre cei mai puternici seniorii ai regatului, dispunând de o clientelă devotată, având cea mai mare parte a trupelor existente în perioada respectivă pe teritoriu, au alcătuit o putere distinctă de cea a statului. În februarie 1562, seniorii catolici rămași la Paris i-au cerut insistent lui François de Guise să revină. El a acceptat și s-a pus în mișcare împreună cu o puternică escortă. La 1 martie, într-o duminică, caravana a ajuns în micul orășel Vassy din Champagne. Să ne oprim, a spus ducele, și să ascultăm slujba. Atunci, i s-a adus la cunoștință că unii protestanți din oraș Oficiiau și ei cultul lor. Erau pe puțin cinci sute. Cinci sute? În mijlocul orașului? Nu putem îngădui una ca asta. Fie că protestanții își oficiau cultul într-un hambar sau într-o hală din piață, fie că i-au întâmpinat pe ofițeri și pe soldați cu politețe, domnilor, vă rugăm, luați loc. Fie că au aruncat în ei cu pietre, putem alege între cel puțin două sau trei versiuni. Rezultatul contează oricum 50 de morți, dintre care mai mult de jumătate femei și copii. Vestea n-a ajuns la Paris decât în 8 sau 9 martie. Ea a provocat o explozie de entuziasm popular. La 16 martie, conetabilul de Montmorency i-a ieșit în întâmpinare lui François de Guise la Nantes, escortat de 3.000 de oameni înarmați până în dinți. Când Guizzi intră în Paris, starostele negustorilor îi oferi 2 milioane în aur și 20 de mii de oameni pentru a salva regatul. Regenta se refugiase la Fontainebleau. Înfricoșată, îi scrise lui Condé, care se mai afla la Paris și avea și el trupe, să facă totul pentru a ocroti copiii, mama și regatul. Dar Condé voia să-și joace rolul lui, așa că nu s-a dus la Fontainebleau. La 10 martie a lansat o chemare către toate bisericile reformate din Franța. Vă rugăm să fiți gata nu numai pentru a vă apăra biserica, ci și pentru a susține primele atacuri. François de La nuie, militar numit și beyar al hughenoților, relatează în discursuri politice și militare efectul pe care l-a produs chemarea lui conde. La auzul acestei vești, nobilimea religioasă din provincii s-a redeșteptat în chip miraculos, și s-a arătat gata să facă grabnic rost de oameni și de cai. Coligny se ținea pe lângă conde. Deși presimțea că războiul civil va fi inevitabil, ezita să se lanseze în el. Sotia sa i-a spus că în ziua judecății de apoi va depune mărturie împotriva lui dacă nu va lua armele pentru a-și apăra coreligionarii. Conde, conducător oficial al partidului protestant, părăsi Parisul împreună cu coligny, și se duse să-și așeze tabăra mo, la oaltă cu trupele. La 25 martie lansă o nouă proclamație către toți reformații din Franța, să se deschidă ostilitățile. Să nu uităm că, din evul mediu, seniorii, mici ori mari, puneau mâna pe arme pentru cea mai nensemnată sfadă. Crescut pentru a mânui armele, războiul era pentru ei cea mai plăcută ocupație. Și ce justificare admirabilă constituia de astădată religia? Oamenii epocii nu au vorbit niciodată despre războaie religioase, ci despre răzmerițe. Acest război civil a durat 36 de ani, fiind întrerupt de câteva ori de armistiții. În pofida remarcabilelor lucrări ale numeroșilor istorici, nu există, după părerea mea în această privință, nicio relatare exhaustivă și incontestabilă. Tot așa cum nu există, de exemplu, nici în cazul ultimului război civil spaniol care se aseamănă poate în cea mai mare măsură cu războaiele noastre religioase. Asupra acestor operații desfășurate pe tot teritoriul, dar sporadice, aici punând în mișcare adevărate trupe, până la 20.000 de soldați la Moncontur, colo doar mici bande, nu există decât mărturii răzlețe, toate purtând pe cetea patimii. Uneori fanatismul religios era cel care dădea impuls unui episod sângeros, alteori calculul politic, ambiția, răzbunarea. La început Parisul a fost bastionul catolicilor, iar Orleans cel al reformaților, dar se dădeau bătălii în toate regiunile cu precădere în Normandia, fiindcă reformații nădăjduiau să vadă debarcând acolo ajutoare engleze. Ba, avre le Havre le-a fost de-a dreptul predat englezilor de către colinii, Conde a făcut apel și la raitării germani care alcătuiau regimente întregi. Raitării, cavaleri germani mercenari aflați în Franța în timpul evului mediu. Catolicii au adus până la Paris trupe spaniole, câteva tâlhării, mai multe maceluri și niscai asasinate au avut mai multe consecințe decât bătăliile. Din această harababură, din aceste răzmerițe, se poate desprinde un fel de schemă care s-a repetat de mai multe ori. La capătul fiecarei campanii cu caracter cât de cât militar, îi vedem pe catolici ale căror trupe sunt cele mai numeroase, bătându-i pe protestanți. Aceștia însă își istovesc adversarii prin îndrădnicia și hărțuielile lor. Regenta, înspăimântată de lupta aceasta prelungită care îi dezmembra regatul și ruina finanțele statului, propune sau impune armistiții pe care protestanții nu le acceptă decât cu condiția de a-li se îmbunătăți statutul o mai mare libertate a cultului, locuri de siguranță. De îndată ce e semnată pacea, personajele marcante ale partidului catolic și marea majoritate a opiniei publice își manifestă indignarea față de aceste avantaje obținute de religionari, calviniști, provoacă incidente și luptare începe. Această schemă prezintă și excepții. În 1564, condei a rupt în mod deliberat armistițiul realizat prin edictul de pacificare de la Amboaz, la început, armata catolică care se confunda cu armata regală era comandată de conetabilul Antoine de Bourbon, având sub ordinele lui pe ducele de Guise și pe mareșalul de Saint-André. Șase mii de elvețieni, soldați de profesie ale căror servicii se cumpărau, formau o satura a ei. Contingentul național era compus din vagabonzi și pușlamale, prinși cam de peste tot cu arcanul. Mai târziu, pe vremea ligii, Li s-au adăugat miliții locale și mai ales batalioane mari furnizate de Spania, în total 30.000 de pedestrași și 9.000 de călăreți. Armata protestantă comandată de conde și colinii a fost constituită în bună parte din milițiile furnizate de bisericile reformate și grupate în regimente regionale. Au venit să se angajeze voluntari. Elisabeta Angliei a trimis 6.000 de oameni și a acordat cu o dobândă cămătărească un credit de 10.000 de coroane pentru recrutarea altor trupe. Conde și-a procurat 3.000 de raitări și 4.000 de călăreți germani. N-aveau uniformă, dar albul, culoarea lui Conde, era un semn de raliere. Ofițerii purtau o eșarfă albă peste platoșa de fier și un panaș alb în zilele de bătălie. Unii preferau să arboreze culorile nobililor care îi conduceau. Pastorii reformați împreștiați în diferitele regimente, Văgheau la păstrarea virtuții și a smereniei. Dimineața și seara, în toate taberele și bivuacurile armatei protestante, se rosteau rugăciuni și se cântau psalmi. Întrucât ostilitățile durau, aceste virtute s-a pierdut. Soldații protestanți au început să jefuiască, să violeze și să tortureze, ca și cei din armata catolică, adăugând la această omanie de a profana totul, care nu făcea decât să ațâțe pasiunile. Iată-i la Craon, distrugând urna care conținea măruntaiele lui Andola de la și răspândindu-le pe caldarâm. La Man, smulg cadavrul cardinalului de Luxemburg din coștiugul său. La Orlean, ard inima lui Franciscal II. La Clării, rămășițele lui Ludovic al XI-lea. Și în timpul Revoluției Franceze avea să se procedeze tot așa la Saint-Denis, cu rămășițele pământește ale regilor Franței. Profanarea mormintelor a constituit multă vreme un atribut al comportamentului fanatic. Soldații catolici și cei protestanți foloseau cu precădere archebuza și muscheta, dar foloseau de asemenea mai ales sabia, nici pomeneală de strategie, de tactică, de o coordonare a infanteriei și cavaleriei în timpul bătăliilor, care erau foarte scurte. Cea de la dră, de patru ore, a fost excepțional de lungă, Înțelegem foarte bine când citim mai cu atenție cronicile că ceea ce -i interesa mai mult pe soldați era prădarea orașelor și jefuirea satelor și că șefii făceau tot ce le stătea în putere să nu fie pur și simplu nevoiți să-i conducă acolo unde doreau ei să se ducă. Istoricii au înfățișat pe țărani ca pe niște victime ale acestor soldați bandiți, ceea ce de fapt au și fost. Dar și ei participau adeseori mergând dintr-un sat în altul, sau urmându-i pe soldații care intrau în orașele cucerite, la jefuiri și la atrocități, iar orășenii se transformau de asemenea bucuroși în hoți și călăi. O foarte mare parte din populație a fost părtașă la grozăviile răzmerițelor. De îndată ce acestea au început la San, 12 aprilie 1562, catolici veniți acolo pentru un pelerinaj au pătruns într-o adunare a protestanților care își oficiau cultul. I-au măcelărit pe loc sau după ce i-au în stradă, ori i-au necat în Ion. Ion se varsă în Sena. O zi întreagă parizienii au alergat spre poduri ca să se distreze văzând cum curg pe firul apei cadavre de bărbați, femei și copii. Curioșii s-au mirat când au observat în mijlocul macabrei de filări câteva leșuri de călugări. Aceștia fusese răomorâți în vâltoarea generală, fiind denunțați că dădusă dovadă de indulgență față de protestanți, sau că, revoltați de masacru, încerca să răsălstăvilească. Riști întotdeauna atunci când vrei să mergi împotriva curentului unui mare sentiment popular. Pe cel care s-a manifestat în acea perioadă nu-l poți denumi altfel decât rasism. Textul cel mai abject pe care îl putem găsi de la începuturile creștinismului încoace în arhivele Europei Occidentale este cel al hotărârii Parlamentului Parizian din 13 iulie 1562. Această hotărâre nu numai că îi punea în afara legii pe protestanți, dar îi autoriza pe toți oamenii din popor și locuitorii tuturor orașelor, satelor, târgurilor și târgușoarelor să se înarmeze pentru a se arunca asupra lor, fără ca pentru aceasta susnumiți oameni din popor să poată fi denunțați, urmăriți sau hărțuiți. Acest text întrece în abjecție chiar pe cel al legii engleze care nu recunoștea existența unui irlandez catolic. Nici Hitler, exterminatorul evreilor, n-a îndrăznit să formuleze o chemare la ucidere atât de explicită. Zadarnic am căutat vreo regiune franceză în care această chemare la ucidere să nu fi fost auzită. Uneori, execuțiile au loc după judecată prin decapitare, spânzurare sau ardere pe rug. Câțiva privilegiați au fost trimiși la galere, dar cel mai adesea este vorba de accese bestiale de ucidere, cărora le cad victimă câteva zeci sau sute de oameni. În orașele prin care trece vreun fluviu sau vreun râu, lumea începe să se obișnuiască să vadă leșuri curgând pe firul apei. La Orlean și în orașele din Dofine și Languedoc, în care legea era făcută de reformați, aceștia îi vânează, îi întemnițează și îi execută pe catolici. Armata zisă regală îi asediază, catolicii cer ajutor și atunci sunt uciși mai dihai. Alteori, ca la Limu, când armata regală ajunge să pătrundă în oraș, masacrează totul fără deosebire de vârstă, sex sau religie. Blaise de Montlux, locotenent general al regelui, ilustru cadet al Gasconiei, care avea să devină mareșal al Franței, fusese trimis în Guienne pentru a pacifica această provincie ridicată la luptă de protestanți încă din decembrie 1561. Pacificarea capătă deseori pentru un conducător militar un sens foarte special. Mon în comentariile lui, a explicat fără ipocrizie mijloacele pe care le-a folosit în cursul pacificării sale. Uciderea prin biciuire, decapitarea, spânzurarea, aceasta din urmă fiind preferată. Un spânzurat înspăimânta mai mult decât 100 de oameni uciși. Într-adevăr, cadavrele erau lăsate să atârne în funii timp de mai multe zile. Monliu a străbătut în acest fel tot sud-vestul. Acum nu se mai spunea protestant, luteran sau calvinist, ci mai curând hugenot, termen derivat din cuvântul german Eingenossen, confederat, care prin contracție devine în Elveția aignot pentru a-i desemna pe calviniștii genevezi. Când părăsește orașul Monsegiu, Monliu lasă să putrezească la soare 700 de hugenoți și se îndreaptă către Ajan, dar mai înainte de a ajunge acolo, majoritatea protestanților înspăimântați fugiseră. Să le fie confiscate bunurile, ordonă Monliu. E inutil, deoarece catolicii începuseră să-i jefuiască. Și acești catolici, care multă vreme au tremurat de frică, participă nebun de bucurie la represalii, arătându-se mai cruz decât mei. Monliu se instalează la Ajan, de unde își desfășoară expedițiile de pacificare până la Toulouse și Bordeaux. Lându-se de mână cu el baronul de adret, calvinist, pacifică sudestul, dar în sens invers, lichidându-i pe catolici. Curios personaj. Glorios veteran al războaielor din Italia ca și -Liu, și, ca și el la început catolic, în 1560 îl vedem venind de la Valans pentru a restabili ordinea, stânjenit de calviniști și decapitând acolo fără șovăire, un procuror reformat. S-a convertit nu se știe când și în ce fel și în aprilie 1562, iată-l intrând în campanie de partea protestanților, în fruntea unei armate de 8.000 de oameni. Îi e ceva napoleonean în marșul uluitor de rapid al acestei armate. Lyon, Valens, Roman, Turnon, Vienne, toate aceste orașe în răstim de o zi și curând după aceea un alt circuit. Bisericile sunt jefuite, oamenii golesc sfintele potire unul după altul, urinează în aghiazmatare, dar, atenție, în ciuda acestei satisfacții acordate soldățimii, baronul de Adret vrea ordine. Lui trebuie să-i se aducă tot ce este de aur, nu pentru sine, dar aceste tezaure trebuie topite. Lingourile trebuie vândute la un preț bun și, astfel, plătiți cu regularitate soldații, practică foarte rară în acel timp și care explică în parte succesele acestui conducător militar. Pe când lui Monliu îi face plăcere să spânzure, Adret are o altă manie, să-i silescă pe cei pe care îi execută să sară dintr-un turn, dintr-un donjon sau dintr-o clopotniță. Baunii mai adaugă bucuros că punea victimele să se arunce de sus, drept în lăncile sulițașilor săi. Cercetând însă faptele mai îndeaproape, N-am găsit decât câteva exemple referitoare la acest gen de execuție. Dar cronicarilor le place pitorescul și fără îndoială că se săturaseră să-l prezinte pe baron pur și simplu omorând, decapitând sau spânzurând. Regenta nu mai prididea cu călătoriile, întrevederile și corespondența cu șefii celor două partide, încercând într-una să pună capăt răzmerițelor. Pentru moment, soarta i-a surâs, conde, protestant și Montmoransi catolic, au fost făcuți prizonieri și, în sfârșit, neutralizați. Mai rămânea François de Guise, un fanatic, poltro de de Omeret, l-a asasinat pe acest generalism în timp ce asedia orașul Orlean. Coligny a fost imediat informat despre aceasta. Moartea aceasta, a spus el, este cel mai mare bine din câte i se putea întâmpla regatului, bisericii lui Dumnezeu și îndeosebi mie și întregimele case. Caterina de medicii nu a spus nimic, dar pe cât se pare, socotea că dispariția sau captivitatea marilor conducători îi lăsa ei câmp liber. Edictul de pacificare pe care îl promulgă la Amboaz, 19 martie 1563, inaugură seria armistițiilor care întrerupeau răzmerițele. Dispoziția unui admirabil liberalism pentru acea epocă, edictul recunoștea libertatea de conștiință a tuturor supușilor dar restrângea libertatea cultului la anumite persoane și locuri, cu excepția Parisului, unde era îngăduit numai cultul catolic. Pacea de la Amboaz avea să dureze patru ani. Țara avea cu atât mai multă nevoie de pace, cu cât în Franța se ivise un alt mare ucigaș, care lichida fără alegere catolici și protestanți. În toate orașele și târgurile, oamenii erau secerați de foamete și de ciumă. La Lyon, această molimă, a răpus peste 30.000 de, de persoane. Ar trebui multă vreme pentru a înșira dezastrul pe care această ciumă l-a adus Franței. Aproape că n-a existat oraș, târg sau sat, care să fi fost ferit de molimă. Aceste rânduri sunt extrase din acta tumultum Galica o cronică anonimă. Cifra de 30.000 de, de morți este probabil exagerată pentru Lion, dar e neîndoios că ciuma a făcut ravagii. Catolicii nu erau deloc mulțumiți de edictul de pacificare. N-au fost predate toate orașele și locurile fortificate ale protestanților. Calviniștii mai rezistă în Dauphine, Languedoc, Quersi, Vivare. Acolo ei se înarmează, iau dări, ridică o armată de raiteri și de pedestrași mercenari. E gata să intervină cu prima ocazie. Trebuie să fim nebuni ca să ne aruncăm armele și să ne risipim garnizoanele. Noi am fost dezarmați, spuneau protestanții, în timp ce catolicii își instalează pretutindeni garnizoane, chiar în orașele unde majoritatea locuitorilor sunt protestanți. Ai noștri sunt și acum victime ale unor rebeliuni puse la cale de catolici, cum ar fi cele de la Man și Tur. De ce au fost dărâmate zidurile orașelor Montauban și Orlean? Nu ne simțim în siguranță. Nimic nu duce mai mult la agitație decât sentimentul de nesiguranță. Hostilitățile fură reluate din inițiativa lui Conde. Cruzimile și jafurile începură iarăși. Protestanții nu erau cu nimic mai prejos decât catolicii în privința cruzimii. Autorul cronicii anonime citate mai înainte presupune că mai mult de 5.000 de preoți din toate ordinele au pierit în prima și în a doua serie de răsmerițe în urma unor torturi îndelungi deosebit de crude. Mulți supraviețuiesc mutilați cu nasul tăiat, cu urechile retezate, cu picioarele zdrobite sau arse, cu unghiile smulse, orbi răniți sau lipsiți complet de simțuri. Asupra cifrelor se poate întotdeauna discuta. Tăiatul urechilor nu pare să fi fost o practică excepțională. Banunele povestiri luate la întâmplare aflăm că soldații își pregăteau o groaznică tocăniță de urechi. Amănuntele despre mișeladele... Răznărițe care au avut loc în ziua de Sfântul Mihail, Saint-Michel, de la Nim, sunt foarte precise. Profitând de forfota care domnea în zi de târg, o trupă protestantă a pătruns în oraș. Numeroși catolici s-au refugiat la episcopie. Protestanții au venit să-i aresteze. Masacrul a început la ora 11 seara. De la ferestre și de pe acoperișul episcopiei, oamenii luminau spectacolul cu torțe. Catolicii erau străpunși cu sabia și aruncați într-o fântână. Episcopul care se refugia se într-o casă a fost prins, prădat, îmbrăcat în straie grotești de țăran și dus la episcopie în de vorbele batjocoritoare ale mulțimii. În ultima clipă, un hugenot pe nume Cosinal îl smulse din mâinile asasinilor, îl ascunse și apoi îl scoase pe furiș din oraș. Masacrarea catolicilor la Nim a ținut trei zile. Fughenoții până pe oraș au dărâmat bisericile, au luat bunurile clerului, au stors bani de la populație. Nu s-au îndepărtat decât atunci când au auzit că vine vicontele de Joyeuse, care a restabilit cultul catolic. Doi ani mai târziu, catolicii din Nim, nemulțumiți ca toți catolicii din Franța de noul armistițiu impus de regentă, pacea de la Long Jumeau, din 23 martie 1568, au început să îi maltrateze pe protestanți. Nu s-a ajuns până la omoruri, dar li s-a făcut viața imposibilă și numeroși hughenoți au părăsit orașul. Vă jur că o să ne reîntoarcem, așa le-a vorbit Nicola Scalvier, poreclit în rezistență capitanul Sencom. Sencom își organiză treaba cât se poate de bine. Un morar avea o moară foarte aproape de zidurile orașului. Vreo sute de soldați au intrat în moară și, printr-un canal care o alimenta cu apă, au pătruns în oraș. Le-au deschis porțile celorlalți protestanți care așteptau afară, dintre care 200 erau călări veniți din vivare. Masacrul a început prin asasinarea guvernatorului după care au fost uciși călugării. 200 de victime. Omorurile în timpul răzmerițelor semănau cu un flux urmat de reflux. Conde a fost ucis la Jarnac la 13 martie 1569. Împrejurările în care a murit ne dau o idee despre brutalitatea epocii. Bătălia lua o întorsătură proaste pentru protestanți. Atunci Colinii îi trimise lui Conde un mesager. Ar fi mai bine, spunea el, să ne retragem. Ferească sfântul! Unde s-a pomenit? strigă Conde. Ca Ludovic de burbon să-i întoarcă spatele dușmanului. Avea un picior mai mult sau mai puțin rupt. Cu o trupă prea puțin numeroasă, se arunca asupra soldaților ducelui Danjou. În timpul acestor încăierări se produse un haos nemaipomenit. Deși calul fusese ucis sub el, conde, rezemat de un copac, se bătea mai departe. În cele din urmă fu nevoit să se predea unor nobili. Unul dintre ei, Darjans, îi era îndatorat. O clipă mai târziu, conde văzus sosind gărzile ducelui Danju cu pelerinele lor roșii. Or să mă omoare?" Ascundeți-vă fața!" strigă Darjans. Ah, Darjans, Darjans, nu să mă salvezi!" Într-adevăr, Montesquieu, comandantul gărzilor, aflase cine era prizonierul. Ucidel, Ucidel ucidă, -l, ucidă -l, Ce naiba!" striga acesta. Dând pinte în calului își luă el sarcina de a-l executa cu un foc de pistol tras pe la spate. Apoi îi puse corpul pe o măgăriță și îl trimise duce lui Danju. Ducele dădu dispoziție să fie așezat pe o piatră. Brațele și picioarele îi atârnau pe delături, iar un ochi îi ieșea din orbită. Ducele Danjuie și Victorios și la Montcontour, cea mai mare bătălie. Dar colini își refăcu armata în sud și reveni pe Loara. Caterina de Medicii începu și de data aceasta negocierile. Ele au dus la 8 august 1570 la pacea de la Saint-Germain, care a garantat protestanților încă o dată o libertate de conștiință absolută și o libertate a cultului limitată. Ca noutate, ei au primit pentru un răstimp de doi ani Patru locuri de siguranță. La Rochelle, Montobou, la Charité și Cognac.